НЕБЕСНА ЕЛЕКТРИКА Коли великий загін воїнів давнього Риму перебував у черговому нічному поході, насувалася гроза, і раптом над римлянами засвітилися вістря списів. Воїни вирішили, що це віщує перемогу. Тоді такі явища називали за іменами міфічних героїв – Кастора і Полукса. І з часом стало зрозуміло – що найчастіше дивне світіння спостерігається на щоглах кораблів Римський філософ і письменник Луцій Сенека говорив Що під час грози зірки ніби сходять із неба і сідають на щогли кораблів Це явище приголомшувало моряків і сприймалося як попередження покровителя моряків Святого Ельма про грозу, що наближається Тому надалі їх почали називати вогнями цього святого за уявленнями моряків, їх поява обіцяла надію на успіх, а під час небезпеки – на порятунок. Із часом учені установили, що вогні Святого Ельма справді є ознакою передгрозових умов. Після них можна побачити ще яскравіші докази наявності могутньої атмосферної електрики – блискавки. Вогні Святого Ельма можна спостерігати не тільки під час грози. Вони виникають під час сильних піщаних бур. Коли частинки піску, гнані з великою швидкістю, сильно електризуються. Помічали ці вогні і під час вивержень вулканів. Блискавки є гігантськими іскровими розрядами, які зазвичай відбуваються під час грози і виявляються яскравим спалахом світла. Середня довжина блискавки перевищує 2 км. Проте деякі розряди тягнуться в атмосфері на відстань до 20 км. У каналі цієї величезної іскри різко зростає температура, досягаючи астрономічного показника 25-30 тисяч градусів. Блискавки супроводжуються громом. Раніше вважалося, що природа цього оглушливого гуркоту подібна до електричної лампочки, яка падає. З часом вчені з'ясували, що секрет полягає в миттєвому нагріванні і розширенні повітря. Щоб уявити собі які грандіозні сили витрачаються під час грози. Необхідно врахувати, що на грім перетворюється менш ніж 1% енергії розряду. Та навіть при цьому гремлять оглушливі гуркоти, які чутно на десятки кілометрів. Потужні грозові хмари можна назвати своєрідними природними електричними машинами. Вони здатні накопичувати величезні потенціали – мільярди вольт. І все це – результат усього лише взаємодії краплин і крижинок, які утримуються в повітрі на висхідних потоках. Чи знаєте ви, що найчастіше блискавки потрапляють у дерева? На деревах-довгожителях можна знайти шрами від електричних розрядів.